Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursale'in Nabi'yina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayo alladhin amanu attaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd. Ikhat al-iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja berada. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua serta selalu membimbing kita kepada jalan kebaikan. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Nikmat menuntut ilmu agama serta karunia nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Semoga Allah Taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, bersyukur dalam artian meyakini bahawa seluruh nikmat datang dari Allah Taala. Kemudian kita senantiasa banyak memuji dan memuja Allah dan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian semua hal itu dibuktikan dengan ketaatan dan ubudiah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Salam dan Salam, mari kita senantiasa juga memperbanyak mengucapkan terutama di hari yang mulia ini Jum'ul Jum'ah Sayyidul Ayyam dan mudahan Salam dan Salam kita dicurahkan oleh Allah kepada Nabi Yang Mulia Nabi Muhammad SAW Ikhwat Al-Iman para pemirsa Rahimakumullah seperti biasa kita mengkaji dan mempelajari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, akidah golongan yang selamat yang kita sadur dari kitab Aqidah Tahawiyah karya Imam Abi Ja'far al tahawi rahimahullah. Pembahasan yang terakhir <coughs> yang kita jelaskan bagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin ahli al yang melakukan kesalahan atau yang berbuat dosa dan juga kita tidak boleh memberikan persaksian dengan surga atau neraka kecuali bila ada jaminan masuk surga atau kecuali bila telah terdapat dalam hadis atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahawa seseorang adalah penghuni neraka adapun secara umum kita boleh mengatakan bahawa orang-orang ya, yang zalim tempatnya di neraka orang-orang yang berbuat baik tempatnya di surga adapun secara individu memastikan seseorang dia pasti masuk surga atau dia pasti di neraka ini adalah perkara yang gaib yang tidak akan mungkin Ya diketahui oleh seorang kecuali hanya oleh Allah Taala ta kemudian setelah itu Imam Abu Ja'far At-Tahawir Rahimahullah menjelaskan salah satu dari prinsip akidah ahli sunnah yang sangat uh, urgen sekali perkara yang sangat mendasar yaitu sikap ahli sunnah terhadap para pemuasa para pemimpin Begitu juga sebelumnya beliau menjelaskan ya masih kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya tentang sikap kaum muslimin juga terhadap saudara mereka yang seiman. Qala rahimahullah Wala nara as-saifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi as-sayf yang artinya dan kita yaitu ahli sunnah wal jamaah juga tidak berpandangan bolehnya mengangkat senjata terhadap seorang pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kecuali man wajib alaihi as saifu kecuali orang-orang yang memang wajib ya dihadapi dengan senjata Kemudian kata beliau wala nara al khuruj ala immatina wa walati umurina Kita juga tidak berpandangan bolehnya memberontak ya memberontak kepada para penguasa dan pemimpin kita Wa injaru kendati mereka berbuat kezaliman wala alaihim dan juga kita ahli sunnah wal jamaah tidak mendoakan kejelekan ya terhadap mereka wala yadan min dan kita juga ahli sunnah wal jamaah tidak membolehkan untuk mencabut uh, tangan maksudnya adalah bayat ya janji setia atau ketaatan kepada mereka min taatihim yaitu dari berbuat atau dari mentaati mereka wa nar taatuhum min taatillah fariidatan ma lam ya'muru bima'siyah dan kita ahli sunnah wal jamaah ya berpendangan meyakini bahwa ketaatan kepada para penguasa pada para pemimpin merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan yang demikian itu adalah perkara yang wajib selama mereka tidak memerintahkan dengan maksiat, tidak memerintahkan pada perbuatan dosa. Wanado'ulahum, wanado'ulahum, yaitu kita mendoakan mereka bil salahi wal muafat itu kita ahli sunnah yang berdoa untuk para pemimpin agar mendapat ya kesolehan, kebaikan dan juga mendapatkan keselamatan. Ikhat aliman, para pemirsa rahimakumullah, ini merupakan prinsip ya salah satu dari prinsip akidah ahli sunnah yang sangat mendasar sekali. Ya, dan juga salah satu dari sekian banyak prinsip ahli sunnah yang membedakan ahli sunnah dari sekte-sekte yang menyimpang atau yang keluar dari sunnah. Dan juga memperhatikan prinsip dasar yang mulia ini akan mewujudkan kebaikan dunia dan akhirah. Sebaliknya, bila tidak memperhatikan dan tidak Mengindahkan rambu-rambu ya, agama, aturan-aturan syariat yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di dalam perkara yang penting ini maka akan menimbulkan berbagai kerusakan dunia dan akhirat. Ikhwal iman para pemirsa rahimakumullah. Permasalahan ini permasalahan yang tidak bisa dilandasi dengan hawa nafsu atau hanya perasaan ya. ini perkara agama yang menjadi standar ya, pembahasan atau hukum yang terkait dengannya serta sikap terhadap penguasa tersebut ini semata-mata berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah bukan perasaan Bukan tendensius, bukan ambisius kita terhadap sesuatu, tapi semata-mata adalah dalil dari Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak kala kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan ketaatan pada para penguasa di dalam kebaikan ini, dan hak-hak yang wajib kita berikan atau kewajiban yang wajib kita tunaikan kepada mereka ini semata-mata adalah ketaatan kepada Allah. Ya, bukan kerana kepentingan peribadi atau bukan kerana ya sesuatu yang ingin didapatkan oleh seseorang dari urusan dunia. Bukan kerana mencilat. Ya. Tapi semata-mata adalah menunaikan kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana kita menunaikan solat mendirikan solat melakukan berbagai ketaatan semata-mata hanya kerana ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasul ikhwata'l-iman para pemirsa rahimakumullah bila kita memperhatikan dan membaca lembaran sejarah sejarah peradaban kaum muslimin setelah meninggal Rasulullah SAW sampai detik ini kita melihat ya tepat banyak darah yang telah ditumpahkan tepat banyak nyawa yang telah melayang harta yang telah hancur ya, dunia yang telah pura-puranda tetanan suatu negara yang telah hancur hanya tersisa puing-puing sebagai bukti kebertalan manusia dan bagaimana kezaliman manusia begitu juga para penguasa yang semua hal itu kalau kita perhatikan ma'asyul muslimin para penguasa rahimakumullah kita akan mendapatkan bahawa sumber utama adalah ketidaksabaran rakyat terhadap penguasanya dan munculnya pemikiran hal itu disebabkan munculnya pemikiran-pemikiran ekstrem yang ditebarkan oleh kaum khawarij yang hari-harian mereka penuh dengan kritikan, dengan hujatan, pengkabiran, menghalalkan darah para penguasa dengan alasan kezoliman, dengan alasan menegakkan amanah yang mungkar dan juga ambisius mereka untuk mendapatkan kedudukan dan harta atau dunia sehingga apa yang terjadi terjadi ada perlawanan kudeta, pemberontak sehingga yang terjadi adalah kerusakan <tuh> silakan buka mata kita dan juga silakan buka lembaran sejarah bahkan silakan dilihat apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Kita melihat, kita mendengar, kita membaca akibat hal itu semua. Ya khotimah rahimakumullah. Oleh karenanya, di dalam hal ini kita wajib kembali kepada Allah, dan rasulnya, serta kita harus bahkan wajib untuk selalu mengintrospeksi diri. Kena sesungguhnya apa yang terjadi disebabkan oleh kejahilan kita dan juga ulah tangan kita. Manusia dan kejahilannya seringkali melihat dengan hawa nafsu dan tendensi mereka untuk mendapatkan atau ambisi ambisi mereka untuk mendapatkan dunia. Terlebih lagi dalam urusan kedudukan dan jabatan. Mereka ingin merampas hal itu Dan dia mendapatkannya Dan orang lain tersingkir dari jabatan itu Dengan berbagai alasan Terkadang dikemas dengan amanah ma'nahim mungkar Tapi amal ma'nahim mungkar Yang jauh dari Tuntunan dan kaedah-kaedah agama Mereka melawan Mereka memberontak Dengan alasan juga Ya, dinamakan dengan jihad Dinamakan dengan perjuangkan hak-hak ka muslimin tapi mereka tidak mengindahkan kaidah-kaidah di dalam ingkar mungkar. Mereka memberontak melawan dan melakukan berbagai aksi-aksi teror yang membinasakan diri mereka dan juga yang merusak ya, menimbulkan kerusakan serta merusak fasilitas-fasilitas umum, yaitu semua adalah kerusakan. Ikhuwatallahu rahimakumullah. Maka perkara ini sungguh ya, telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga telah dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala bagaimana sikap kita pada penguasa. Yahtalimun rahimakumullah Kembali kita kepada ya, perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah Ya, sebelum kita menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah kepada para penguasa, kita jelaskan terlebih dahulu ya, paragraf yang pertama dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wa la nara as-sayfa ala ahadi min ummati Muhammad illa man wajaba alayhi as-sayf." Bahalussunnah wal tidak berpandangan itu bolehnya mengangkat senjata Ya Kepada salah seorang Dari umat Muhammad Illa man wajab alaihi saib Kecuali orang yang Ya Telah Diperbolehkan Ya Untuk Untuknya itu pedang Itu senjata Maksudnya adalah Hukum asal kaum muslimin Adalah Ya Darah mereka adalah haram Ya Harta mereka haram, tidak boleh dizolimi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Nam, apalagi kita mengangkat senjata, ya, meluarkan senjata, mengancam dia untuk membunuhnya, ya, menakut-nakutinya dengan berbagai ya, cara. Ya. Maka demikian itu, demikian itu adalah hal yang terlarang. Tidak boleh ditumpahkan darah seorang Muslim. Kecuali bila dia melakukan salah satu dari tiga perkara yang jelaskan dalam hadis. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Layhul damirin muslimin yashhadu allah ilaha illallah, wa anni rasulullah illa bi ahdathilath. Al saibul zani, wal nafs bil nafs." والتارك لدينه المفارق لجماعة. Kata Nabi saw. Bahwa tidak halal darah seorang Muslim yang telah bersaksi tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Dan aku adalah Rasulullah ya Rasulullah Ls. Illa bi ihdah tlah kecuali ya dengan salah satu tiga sebab. Yang pertama Al-Thayyib Al-Zani Al-Thayyib Al-Zani Al-Thayyib Iaitu seorang yang Telah menikah Kemudian berbuat zina Ya yeah. Seorang yang telah menikah Kemudian berbuat zina Bukan seorang yang jomblo Ya yeah. sudah menikah Ya yeah. Kemudian masih berbuat zina Waliyahzubillah maka hukumnya, sebagian yang kita maklumi dirajam. Ya, dirajam sampai mati. Kemudian yang kedua, وَنَفْسُ بِنْنَفْسُ Iaitu membunuh. Bila seorang membunuh, maka dihukumnya dibunuh. Kecuali bila wali yang terbunuh memaafkan. Dan dia bayar dia. Ya. Kemudian, yang ketiga, wakari kuli meninggalkan agamanya murtad. Almufari kuli jamaah yang telah memisahkan diri jamaah atau Muslim dia telah murtad menukar agamanya. Ya. Maka hukum ketiga ya, golongan tersebut ketiga manusia tersebut iaitu yang telah menikah kemudian berzina, kemudian yang membunuh, kemudian yang murtad meninggalkan agamanya maka hukumnya dibunuh. Tapi siapa yang melakukan hal itu? Siapa yang mengeksekusinya? Itu penguasa. Ya. Pemimpin atau yang diberi amanah oleh pemimpin. Bukan individu muslim. Karena perkara iqamatul hudud menegakkan ya sanksi, qisas, mengeksekusi ya, rajam memotong tangan kemudian membunuh itu semua ya di itu semua adalah tugas penguasa bukan individu muslim bukan individu yang harus dipahami nah barang siapa yang nah, mengangkat senjata untuk membunuh seorang muslim ini jelas telah, ya, mengelisihi aturan syariat dan jelas itu suatu kemungkaran ya Tentu dosa besar ya kena darah seorang muslim sungguh sangat mulia di sisi Allah tabaraka wa taala dan ini salah satu dari prinsip ahli sunnah wal jamaah jika kaum muslimin memahami perkara ini dan kembali kepada dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang keagungan darah ya dan mulianya manusia di sisi Allah terutama kaum muslimin ya dan bagaimana mereka adalah sebagai saudara seiman dan seakidah, sungguh tidak akan ada pembunuhan ya. tidak akan ada pertumpahan darah kerana masing-masing yang memahami prinsip yang mulia ini tapi kerana syaitan kerana hawa nafsu kerana hasad donki maka mereka saling terjadi di antara mereka pertumpahan darah waliyahzubillah ini yang poin yang pertama menjelaskan alimam dia ya, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah Kemudian beliau melanjutkan wala naral khuruj ala immatina wa ulata umurina Dan kita ahli sunnah ahli sunnah berarti kalau menyelisih ini berarti bukan ahli sunnah ahli bidah tekan khawarij dan mengikuti pemikiran mereka Ahli sunnah wal jemaah tidak membolehkan ya, memberontak terhadap kuasa dan para pemimpin kita. Kendati mereka berbuat kezaliman. <coughs> nah, kendati mereka berbuat kezaliman. Karena kezaliman mereka tidak membolehkan kita untuk membatalkan atau mencabut baiat ketaatan kepadanya dan untuk kudeta atau memberontak melawannya. wala alaihim dan kita tidak mendoakan kejelekan terhadap mereka. Wa la nansi iyad min taatihim tapi tidak mencabut ya, tangan maksudnya ya bayat dari mentaati mereka. Dan kita ahli sunnah wal jamaah nara taatahum kita ahli sunnah berpandangan berpandangan ini adalah bentuk ketaatan dan keyakinan kita. Ya. Ya. bukan kena ikut-ikutan bahawa ini akidah ya. tak kala kita mengatakan waikam muslimin, taati pemimpin dalam kebaikan doakan kebaikan bagi mereka ya. berikan nasihat dengan cara yang baik jangan dibebarkan aib dan juga kesalahan-kesalahan uh, mereka ya. ajak kaum muslimin untuk mentaati mereka dalam kebaikan ya. ini semua kita katakan bukan kena mencilat Bukan kena perasaan, ya. Bukan kena kepentingan pribadi atau kelompok. Tidak. Kalla, alfu kalla. Ya. Seribu tidak. Ya. Tapi semata-matalah ketaatan kepada Allah. Allah yang meminta kita taat kepadanya. Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati para penguasa. Rasul yang memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Dan melarang kita untuk memberontak. Ikhwaliman, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Maka perkara ini kita sampaikan apa adanya di dalam Al-Quran tanpa ada hati kita, ya ambisi keinginan untuk mendapat kedudukan atau menjilat tidak. Bagaimana agama ini din? Ya. Sebagaimana kita solat Yang kita contoh siapa? Rasulullah Sebagaimana kita menunaikan kewajiban agama yang lain Yang kita ikuti taati Allah dan Rasulnya Seperti itu juga Ya karena Rasul telah menjelaskan sejelas-jelasnya ya. Dan beliau telah memprediksi akan ada para penguasa pemimpin yang zalim Yang mengambil harta negara untuk diri dia, keluarganya atau mungkin kelompoknya. Telah diprediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada pemimpin-pemimpin yang membenci rakyatnya bahkan mendoakan kejelekan bagi rakyatnya. Ada. Tapi bagaimana Nabi SAW memberikan jawaban, memberikan panduan, memberikan ya konsep yang benar. Kata Nabi, sabar kalian kewajiban kalian mohon kepada Allah hak kalian ya. jangan kalian tumpahkan darah kalian karena sesungguhnya tatkala suatu rakyat telah berani untuk memberontak pemimpin dan telah berani untuk membeberkan berbagai kesalah kesalahannya maka yang akan tertanam kebencian dan merasakan penguasa <coughs> Kemudian <coughs> menyebabkan mereka akan memberontak, membangkang dan seluruhnya apa yang terjadi kerusakan bisa jadi akan terjadi pertumpahan darah. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi di belahan dunia kita melihat apa yang terjadi di Syria. Apa yang terjadi di negara-negara yang lain? Ambil pelajaran waikom muslimin. Alhamdulillah negeri kita masih aman, kendati ada pemikiran-pemikiran ekstrem kaum khawarid yang para teror dan radikalisme itu muncul Ya. Yeah. tapi kita terus menyampaikan hal ini kembali kita sampaikan, kita nyatakan dengan seyakin-yakinnya bahawa ini kita sampaikan sebagai yang ubudiah, ibadah kita Sebagaimana yang tersampaikan hukum solat, zakat puasa haji yang lainnya, bersutar dalilnya dan ini kita sampaikan begitu juga Demi Allah tidak ada, ya niat lain dari ahli sunnah. Tatkala menyampaikan prinsip dasarnya kecuali hanya ketaatan kepada Allah demi kemaslahatan umat manusia dan kaum muslimin secara umum dan di dalam negara. Ya khutalmahun rahimakumullah. Maka ahli sunnah wa wajah meyakini mengimani ketaatan kepada para penguasa merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya nya hal yang wajib taat kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka selalu mendoakan kebaikan dan keselamatan baginya memberikan nasihat semoga ya Allah Al-Imam Ibn Abil Aziz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidatul Tahawiyah yang menyebutkan banyak dalil kita akan baca dan akan jelaskan isi kandungannya. Yang pertama belum menyebutkan tentang hal ini. Firman Allah Taala dalam surah Nisa yang kita insyaAllah Allah menghapalnya. Qala Subhanahu Ya La Amanu Atiul Allah Wa Atiul Rasul Wa Ulil Amri minkum Fa'inta nazaatum <Sessizuk> fi shayin, fardhuhi Llahi wa Rasul. In kuntu mtauminun bil Llahi, wal yoomil aakhir. Dzalikah khairu wa asanu ta'wila. Wajar orang beriman taatlah kepada Allah dan ta'lah pada Rasul dan para pemimpin kalian. Jika kalian berselisih <Sessizuk> pendapat tentang suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jika kalian orang-orang beriman dan itulah, ya akibat yang mulia dalam, ya hal yang demikian itu. Maka kita mendapatkan dalam ayat yang mulia tersebut perintah Allah dan untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasulnya, kemudian pemimpin. Ya Allah tidak mengulang kembali eh, perintah. Dengan kalimat awal tu ulil amri bingkum. Kenapa demikian? Kena mentaati pemimpin itu bila mentaati Allah dan Rasulnya. Dalam artian, karena pemimpin bisa diberbuat salah, maka ketaatan mereka tidak mutlak. Ya, bila mereka berbuat ketaatan ditaati dalam ketaatan tersebut, ya tapi bila mereka berbuat suatu penyimpangan yang menyimpang dari perkataan Allah dan Rasul, tidak ditaati dalam hal itu. Artinya sebagian dalam hadis lain innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Dalam kebaikan. nah Kemudian, wafis sahih, dalam hadis yang sahih, ya, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Man atta'ani faqad atta'a Allah." Wahai orang yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Barangsiapa yang durhaka kepadaku, tidak taat kepadaku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa yang menta'atiku maka sungguh dia telah menta'ati Allah barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh telah dia telah maka dia telah taat maka dia telah taat kepadaku. Barangsiapa yang dia telah taat kepadanya. Barangsiapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat yang taat kepadanya, maka dia telah taat sungguh dia telah mentaatiku dan barang siapa yang ya mendurhakai ya tidak taat kepada pemimpin tersebut sungguh telah bermaksiat kepadaku ya pemimpin yang dimaksud pemimpin kaum muslimin baik yang terpilih dengan atau dengan sistem pemerintahan secara kerajaan atau ya yang terpilih, yang terpilih dengan pemimpin yang langsung dimimpin Ya, dengan cara atau mungkin uh, warisan ya dari sebelumnya, atau yang dipimpin oleh ahli syuroh, ya, tokoh dan pemuka masyarakat, atau pemimpin yang dipimpin langsung dengan cara yang mungkin sekarang ya demokrasi, pimpinan pemilihan, ya kendati tentunya secara prinsip Islam, ya cara pemilihan tersebut tidak syar'i tapi bila terpilih dengan cara yang seperti itu maka kemaslahatan menuntut untuk mentaati dalam kebaikan nah jadi baik itu dia raja atau presiden atau apalah namanya begitu pemimpin dia dan kaum muslimin telah berikan amanah mandat kepadanya untuk memimpin mereka ya maka itu pemimpin Ya. Dia pemimpin atau khalifah secara yang menguasai. Ya. Seluruh kaum muslimin bawah ketaatannya. Maka itu semerdekan pemimpin, amir. Ya. Atau juga pemimpin tersebut berkuasa disebabkan mungkin dia ya, merampas kuasa dari yang sebelumnya. Tapi setelah itu dia terpilih memimpin dan Memegang ya pucuk pimpinan dan juga e, mampu untuk menjaga stabilitas keamanan memberikan pelayanan ya, wujudkan keamanan maka di dalam syariat Islam itu juga adalah pemimpin kendati dia mendapatkan dengan cara mungkin kudeta tapi tak kalau dia telah terpilih telah berkuasa maka dalam hal ini titaati dalam kebaikan. Ya. Yeah. Sebagian mengatakan lu itu pemimpinnya yang menerapkan syariat Islam. Tidak diragukan yang menerapkan syariat Islam. Naam, jelas itu wajib. Tapi bagaimana dengan menerapkan bukan syariat mungkin undang-undang atau mungkin demokrasi dan yang lainnya? Kita katakan ditaati di Dita dalam kebaikan. Ditaati dalam kebaikan sebab jika ada yang berpendapat oh mereka kan tidak menerangkan syaih Islam bukan pemimpin kita maka kita katakan apakah yang akan anda lakukan bila ada dari pemimpin yang anda akui mungkin tidak menerangkan syaih Islam apakah anda akan kudeta melawan membuat provokasi sehingga akan terjadi huru hara, fitnah kerusakan anda akan melakukan aksi teror bukankan demikian telah kerusakan maka tidak ada masalahnya maka masalah dalam hal ini nam adalah taat dalam kebaikan dan terus berikan kebaikan dan nasihat itu yang sikap yang bijak, itu sikap yang benar dan itu yang sesuai dengan kaedah al-masalih wal-mafasid yang merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam ini Enam ini yang saya perhatikan Jadi al-amir di sini mencakup amir pemimpin kaum muslimin terpilih dengan mungkin cara sistem kerajaan, seketurunan atau mungkin terpilih dalam bentuk ia ya, ahli surah yang memilih musyawarah tokoh masyarakat pemuka masyarakat pimpinan, ya. kemudian atau terpilih dan bentuk ya, sistem yang ada sekarang ini. Atau dia itu mungkin terpilih Atau mendapat kekuasaan dengan mungkin Cara ya militer misalnya Dia berkuasa kudeta Lalu dia terpilih Semua hal itu Kendati sebagian dari cara terpilihnya itu Metoda ya, Pemilihan itu Tidak islami Tapi tak kala dia terpilih Maka hukum di sini syariat mengatakan Dia ditaati dalam kebaikan Ditaati dalam kebaikan kemudian mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau dia kafir Apa kita taat juga bagaimana kalau dia kafir taat juga tidak diragukan ketaatan tentunya di dalam kebaikan mentaati pemimpin kaum Muslim. kalau dia kafir betul-betul kafir maka secara hukum Rasul membolehkan untuk Ya, hurut mental untuk ya berontak kepadanya untuk menggulingkan dia ini syarat hukum. Tapi tentunya yang demikian itu adalah setelah melihat masalah dan maksada. Pertama syaratnya, mampukah kaum Muslimin, Muslimin kemudian pimpin orang kafir, mampukah kaum Muslimin untuk mendatangkan yang lebih baik atau mendatangkan orang Muslim yang kedua apakah demikian itu akan menimbulkan masalahat atau menimbulkan pertumpahan darah ini permasalahan bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan baik kaum muslimin memiliki kekuatan untuk bisa melansarkan dia, menggulingkan dia memiliki ya, senjata dan juga ya kudalatan untuk menggulingkan dia? atau sebaliknya tidak memiliki. Ya. Maka tidak ada maslahat, maka dalam kondisi seperti itu seorang bersabar jika seandainya pembintar sebuah merintahkan sesuatu yang tidak bertentangan syariat dia taati dalam hal itu. Bukan ya, mempropagasi kaum muslimin misalnya atau masyarakat untuk ya berontak kemudian dihadang oleh penguasa dengan ya senjata dan berbagai ya dengan bala tentaranya bunuh menghabisi mereka maka tidak ada maslahat maka maslahat di dalam hal ini menuntut soal muslim sabar jadi harus dipahami dengan benar ini banyak yang uh, keliru dan memahami yang seperti ini Kena terkadang kadang perasaan yang dijadikan sebagai dalil dan prinsip atau di dalam cara berpikirnya nah Saat kala kita sabar berarti bukan kita merestui. Tidak. Dan kita tidak mampu merubah. Lai kalifullahu nafsan illa usaha. Nah, kita tidak mampu merubah. Kata, Hattah taruh kufuran bawah. Sampai kita melihat ada kekufuran yang nyata. Kekufuran yang perkara yang sudah maklum. Sudah masyhur, Semua orang sepakat. Bukan yang berselisihkan. Ya. Yeah. Ya. Udah muntashir Udah masyhur dan menyebar kekufurannya ya. Bukan kezoliman ya. Karena tidak semua kezoliman Kufur Karena kezoliman dia ya. Kita harus sabar dalam menghadapi hal seperti itu Ketapi bila dia kufur Menajak budak kekufuran jelas Kekufuran nyata Telah menyebar Tidak ada persisian semua sepakat di perkataan kufur Ada dalil yang nyata tapi perhatikan ada dalil yang betul, betul nyata itu perbuatan kufur dia kafir, ya. dan kaum Muslimin memiliki kekuatan dan mampu untuk mendatangkan yang Muslim atau yang lebih baik dari dia Kemudian tidak terjadi kerusakan yang lebih besar bila dia dilengsarkan. Nam banyak syaratnya maka baru dibolehkan. Karena ada maslahat. Tapi kalau seandainya memberontak, ya ingin melencerkan dia, malah dibebihhaguskan semua, dibunuh semuanya. Pertumpahan darah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Seperti sebagian kaum teroris ya, dirakit bom di badannya, meledak, kemudian meledakkan diri sendiri. Apa masalahnya? Dia bisa merubah sesuatu? Kaya bisa. Kejahatan dia membunuh dirinya, membunuh orang lain tidak bersalah? merosak kehidupan seumum apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya kerusakan. Tadi itu bukan jihad, bukan jihad. itu mati konyol namanya, ya mati di dalam membela kejahatan, yaitu sabil syaitan, bukan di sabilillah. Jadi masyarakat so membunuh di sabilillah, membunuh diri di sabilillah. Nam, nama ujibillah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan inna qala Abu Hurairah Abu Darr radhiyallahu an inna khaleela aws inna khaleeli awsani an asma' wa ati' wa ati' na'am wa na in kana 'abdan habashiyan mujadda mujadda al-atraf -al -al -al sesungguhnya so, kekasihku yaitu Muhammad kata Abu Hurairah Abu Darr mewasiatkan kepada aku memerintahkan kepada aku agar aku selalu mendengar dan mentaati siapa? mendengar, mentaati penguasa, pemimpin tentu dalam kebaikan ya wa inkana abdan habasyian kendati pemimpin itu seorang budak habasyah, budak etopia hitam, budak kemudian lagi مُجددد. ya, tidak lengkap ya, uh, fisiknya itu tidak sempurna cacat sebagian dari mungkin uh, anggota badannya itu ya putus cacat ya dalam sebagai riwayat ya oh, walau kana lihabashin ka anna ra'suhu zabiba ya, mungkin itu pemimpin itu seorang buddha etopia yang hitam cacat ya kepalanya itu ya kecil ya. seperti itu Artinya enggak pantas jadi pemimpin. Cacat pemimpin itu harus ya. Laki yang akal yang sehat, ya, fisik sehat, ya. Memiliki keilmuan bijaksana, adil kan begitu. Mampu untuk memimpin. Ini budak cacat hitam lagi. Ya. Enggak sempurna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya dia menjadi pemimpin maka wajib taati dalam kebaikan wajib taat dalam kebaikan nah, Kemana mereka orang-orang yang berpemberian dengan yang radikal para teroris dari hadis-hadis yang seperti ini nah, mereka menuntut suatu yang idealisme dalam suatu sikap berlaku dan keadaan tapi mereka tidak idealisme dalam melaksanakan syariat Islam Nah, jadi ikhtiar iman. Basmallah. Inilah sbb Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Sahabah dan Muslim uh, sebelumnya hadis yang memerintahkan seorang atau kita wajib taat kepada pemimpin ketika dia itu seorang budak. Ini kata para ulama terkandung dalamnya hadis atau perintah yang menjelaskan hukum Sekiranya seorang itu Memimpin dengan cara kudeta Sudah dia kudeta Maka dalam kondisi seperti juga Wajib mentaati dia Karena kalau dilawan lagi, pertumpahan darah lagi Nanti datang lagi, dia melawan lagi Memerontak lagi, pertumpahan darah Terus kerusakan yang seperti itu Ya Maka dalam hal ini, hikmah Dan akal yang sehat Pikiran yang jernih Agama yang benar Menuntut seorang taat dalam kebaikan bidam sahihaini bukhari dan muslim rasul memerintahkan kaum muslim untuk taat ya mendengar dan taat pada pemimpinnya alal maril muslim asam'u samu ta'atu fi ma ahabba wa karih ya wajib bagi setiap individu muslim untuk mentaati mendengar dan mentaati fi ma ahabba wa karih dalam hal yang dia sukai dan yang tidak dia sukai ha dalam hal yang disukai dia senang nih pemimpin adil Ya, merakyat, senang dia Nanti ada pemimpin yang zalim, misalnya, mengambil hata rakyat ha, Memperkaya dirinya Keluarganya Seperti itu Tidak menunaikan kewajibannya, tidak perhatian Pada rakyatnya Ini yakrah Nah kata Nabi, dalam hal yang kita senangi Dan yang tidak kita senangi Wajib taat dan mendengar Dalam kebaikan Dalam kebaikan Kemudian illa an yomar bimausukcil bila diperintahkan berbuat maksiat, bain umira bimausiatin falasam awalotoa. Bila diperintahkan berbuat maksiat, buat dosa, ya kejahatan, maka jangan didengar dan ditaati Tapi kata nabi, apakah harus hurut, kudeta, berontak gitu? La maafi. Kata nabi, jangan taati jangan dengar dalam hal yang seperti itu. Nah. Tapi tidak boleh huru, tidak boleh boleh memberontak, tidak boleh kudeta, kerana itu akan melakukan kerusakan. Dalam hadis lain Nabi saw, ya, hadis Hudayfa, Nabi saw menjelaskan, ya, Hudayfa menjelaskan, dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi saw, ya. Tentang kebaikan Dan aku bertanya pada tentang kejahatan Aku khawatir kejahatan itu akan menimpa diriku Kemudian kata beliau Ya ya Rasulullah Allah telah memberikan kebaikan pada kami Hidayah Apakah setelah hidayah Islam ada kejahatan Atau kejelekan Naam Naam kata Nabi SAW Setelah itu apalagi ada, -ada kebaikan Naam Tapi sudah kebaikan yang tidak Tulus atau kebaikan yang tidak uh, Sudah tercampur Ternudai Adakan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu dakwahnya? Apa yang ya kebaikan yang telah tercampur dan ternoda itu tadi? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun yastannun baina rusani. Kaum muncul satu kaum tidak mengikuti sunnahku. Banyak di zaman sekarang pemimpin atau rakyatnya, ya. Wayahduna bil hadi dan tidak mengikuti petunjukku. Tak ada pemuntukir, ya, muncul dari dia perkara yang ma'ruf, yang kau ketahui, yang kau ya, tidak bertentangan syadat, dan ada hal-hal yang muncul dari dia yang engkau cari. Arti dia melakukan kemungkaran, ada baik, ada mungkar juga. Nam, tapi setelah itu kata Nabi Sallam eh, kata anak Hudaybah, hal yang pada dalih khairin, apakah setelah kebaikan hal yang pada khairahamin shar, apakah setelah kebaikan itu masih ada kejelekan? Naam kata Nabi ada doa ala bua bijahan, para dai dai penyuruh di pintu-pintu neraka, ya ala bua bijahan, mengajak kepada neraka. Dan semua da'i-da'i yang mengajak kudaga jahatunya Abwa itu mengajak pada Pintu neraka Semua da'i yang mengajak Kepada kebatilan, kepada Akidah yang sesat, amalan-amalan Yang bid'ah, akhlak yang jaleh Dan semua maksud ada da'i yang mengajak Pada jahannam min Man Siapa yang mengikuti mereka kini? Dilembarkan ke dalam neraka tersebut jahannam Kemudian kata Nabi SAW Kemudian Hudaipah Bertanya lagi, sip Lana sebutkan kepada kami kriteria mereka sifat mereka. Kalaualsalam naam kaumun minjilatina mereka juga sama dari jenis kita juga kulitnya sama bahasanya sama. Ayatakallah muna Nabi alsinatina bicaranya kan bahasa kita. Ya zaman Nabi mereka bicara dengan dia ya, sama warna kulitnya sama juga ya dari ya, bahasanya. Kata Nabi SAW, Khotib Rasulullah mematorkan adraknya dalih. Bagaimana pendapatmu dan wasiat Nabi kalau aku menjumpai zaman yang seperti itu? Kalau talzam jamaah termuslim, antek ikuti, ikuti jamaah kaum muslimin. Siapa jamaah kaum muslimin? Jemaah yang mengikuti kebenaran dan mentaati imamnya. Sehingga kata Nabi SAW, talzam jamaah termuslimin wa imamahum. Ikuti kaum muslimin yang berjemaah bersatu dan taat kepada pemimpinnya. Ikuti itu. Jangan kudeta, jangan membuat hal-hal yang merusak jangan melakukan berbagai-ya keonaran, jangan, ya, seperti itu. Bagitu, pak Imam janganlah umjamaah, wala imam. Jika mereka tidak punya jamaah dan imam, tak ada pemimpinnya, imam tak ada cerai berai semua. Naa min dalik, kita tidak sempat tazil tilkal firoq kulia. Tinggalkan semua sekte-sekte itu, tinggalkan semua masing-masing sudah -masing mengajak bendera dia ayo imam ini macam-macam ya tinggalkan semua setiap pemikiran tersebut tinggalkan ke Nabi tinggalkan semua ya uh, setiap-seti pemikiran tersebut wala'an ta'udda'ala asli sah kendati engkau hanya mampu untuk berpegang menggigit ya ya akar pohon artinya kendati kamu sendirian yang bisa yang menyelamatkan dan berpegang togu kepada suatu prinsip yang benar ya dan semuanya menyedisi hal itu. Ya qataliman wa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita melihat pemimpin yang zalim. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khuruj kudeta? Ah, ha? apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Simak hadis berikut ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, bal yashbir." seorang bila melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, sesuatu yang tidak dia sukai. Kata Nabi Falias, bersabar. Sabar. Ya. Kemudian, fa inna fa inna man syibran mata bimitu ma mitatu hukmata Barang siapa yang meninggalkan jemaah di berjemaah di sini kaum muslimin yang taat yang memiliki imamnya, pemimpinnya. Barang siapa yang yang meninggalkan hal itu hanya ya sejengkal maka lalu dia mati dalam kondisi seperti itu kematian itu seperti kematian kaum jahil yang tak ada pemimpinnya ini jelas celaan ya ikhut alimarohimakumullah banyak ya hadis dalam hal ini jadi di sini Nabi saw menjelaskan sabar bukan berarti kita diam dari masjid tidak memberikan nasihat tapi bukan memprovokasi masyarakat ya untuk melawan Ya atau membebaskan kesalahannya tidak dalam hadis lain Nabi Sallam telah menjelaskan siapa pemimpin yang baik itu dan jam pemimpin yang jahil itu dan bagaimana sikap kita. Khiar wa imatiku mala dina Ya pemimpin yang baik itu yang kalian cintai yang kalian senangi. Wa yubuki nam. dan juga uh, pemimpin tersebut mencintai kalian. Watu saluna alaihim saluna alaikum mereka mendoakan kebaikan bagi kalian juga kalian mendoakan kebaikan bagi mereka. Taib, syiraru wa Pemimpin kalian yang jelek itu yang membenci kalian dan juga membenci mereka. Kenapa? Mungkin kezolimannya Ya. ya kemudian kezoliman yang ada maksiat yang dilakukan. Watil'anunahum wa yal'anunakum. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Nauzubillahi min dhalik. Kalau Nya Rasul Allah, apalagi Nabi itu, mesti sejarah Rasulullah apakah bila itu kami dapatkan tidak kami perangi, ya, kami perangi mereka, kudeta dan memberontak menggunakan senjata. Kata Nabi S.A.W. lah jangan. Maafkanmu fikum. Selama dia itu masih mendirikan solat, ya, ya, selama dia itu masih mendirikan solat, ya. Dalam sebagian dia disebutkan, ya. Uh, hatta taruh kufuran bawah Sampai kalian melihat Kufur, kekufuran yang nyata Kemudian kata Nabi SAW Alaman wulia alaihi walin wa, wa Ketahui lah barang siapa yang telah Dia diangkat baginya pemimpin uh, Para ahu Ya'ati syai'an min maksiatillah Dia melihat dia melakukan suatu maksiat kepada Allah Fal yakrah maya ma ma Dia membenci maksiat dilakukannya Walau yang si anda ya dan jangan dia mencabut tangan dia, itu ketaatan bayat ketaatannya dari pemimpin tersebut. Ini sabda Nabi, ya, yang berbicara dengan wahyu bukan dengan hawa nafsu. Wahai saudara saudaraku yang terkontaminasi dengan pemikiran kaum khawarij yang kerjanya mengkritisi penguasa dan menjeleh-jelekan penguasa dan membimbingkan ayat mereka. Mana anda dari hadis Nabi saw? anda ingin menegakkan syariat Islam tegakkan ini dalam diri anda terlebih dahulu bagaimana bersikap pada penguasa dan perlu diperhatikan bahawa pemimpin yang muncul itu adalah cerminan dari ketaatan masyarakatnya sikap dan akhlak masyarakatnya hikmah Allah menuntut hal itu ya maka di sini harus ada introspeksi tim berbalik Ya jangan hanya satu arah introspeksi pemimpin diminta ulas kamu soleh taat begitu ya. Tapi dia kerjanya nipu, mencuri, sogok menyogok, nauzubillah buat maksiat. Ya, gimana? Halan ya, seperti itu akan muncul. Ya pemimpin yang baik. Maka sebenarnya pemimpin itu buah dari masyarakat yang baik. Kena dari rahim rahim orang-orang yang soleh, ibu-ibu yang soleh akan lahir pemimpin yang soleh nah, prihatilah seperti itu kenyataannya seperti itu ikhutalimu rahimahkumullah ya, pembahasan ini cukup apa ya panjang dan banyak dalilnya insyaAllah mungkin akan dilengkapi di pertemuan yang akan datang kena waktu yang membatasi sebelum diakhiri ya mungkin nanti beri kesempatan untuk satu pertanyaan saja, nah Baik, demikian Wallahu'alam, wa sallallahu sallam, Muhammad, wa ali, wa sabi, wa Sallim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin nah, Baik, sekarang jazakul akhir Barakallahu fikir Pada usaha yang sudah berikan materi Dari pembahasan kita Bagaimana sikap Ahlu Sunnah Terhadap penguasa Materi yang sangat bermanfaat Dan sangat penting sekali Dan akidah yang mesti kita junjung tinggi Akidah di mana yang eh, Hal ini menjadi banyak polemik di kalangan kaum muslimin yang mudah-mudahan kita diberikan pemahaman yang lurus mengenai pemahaman akhidat uh, dan manhaj seperti ini baik untuk selanjutnya kami angkat satu pertanyaan, saya pertanyaan ke permintaan oleh Ustaz dari layanan Sans Singkat ada pertanyaan dari Ancong di lau, Ancong Lawusu di Bawabaw Sulawesi Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, kita tidak boleh menentang penguasa Selama tidak menyuruh terhadap kemungkaran Namun satu hal yang sangat ironis Setelah kebijakan penguasa Sangat diskriminatif dan tidak adil kepada rakyatnya Dan hanya menguntungkan pribadi dan golongan tertentu Dan terkadang cenderung memaksakan kehendak Sungguh sakit jika hal tersebut terjadi pada kita dan kita tidak berdaya, bagaimana menyikapi penguasa seperti ini? Apakah ketidakadilan ini kita diamkan saja? Mohon bimbingan dan petunjuknya Ustadz, jazakallah kertas jawabannya. 6. Nah. Ya, terima kasih kepada uh, yang bertanya Barokah Lutfik. Ini pertanyaan yang sering ya diutarakan dan berbagai jawaban dan komentar dalam hal ini tapi saya berbicara tidak akan dengan hawa nafsu dan juga ya dengan sikap tunduk dan ambisius tidak saya akan sampaikan apa adanya ya sebagaimana wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya betul siapa yang tidak ya terluka hatinya dan merasa ya hatinya marah tak kalah melalui suatu kemungkaran apalagi penguasa yang melakukan ya kebijakan-kebijakan yang mendatangkan ya diskriminatif ya dan juga kebijakan kebijakan yang, yang mungkin menguntungkan begitu ya sebagian kelompok dan golongan ya atau bantuan tergantung ya intimidasi dan berbagai hal yang muncul itulah mungkin kalau itu benar seperti itu kondisinya itulah bentuk Zuliman, bentuk ketidakadilan yang muncul dari penguasa ya, kemungkaran serumum kemungkaran, baik dalam bentuk ya, kebijakan, aturan dan kekayaan yang mungkin hanya memperkaya dirinya kan begitu, intinya adalah kemungkaran, kezoliman ya tadi baru hadis kita baca ya. saya yakin, saya yakin-yakinnya tak kalah mungkin hal yang seperti ini kita utarakan atau mungkin dahulu sahabat utarakan kepada Nabi, ya seperti tadi para sahabat berkata, Ya Rasulullah. Apakah yang seperti itu tidak kita perangi saja, ya kan? Atau bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dan sebagian hadis pariyosfir. Sebagian disebutkan, ya kita membenci perbuatan dia. Ya akan tetapi Inilah kesempatan bagi tokoh masyarakat, ya, untuk memberikan nasihat, wijangan, ya, menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i, dengan ya. cara yang syar'i, dan doakan kebaikan bagi pemimpin tersebut. Ya. Doakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia dan berubah ya sikap atau mungkin untuk aturan hal-hal yang seperti itu. Ini bisa bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Agama nasihat. Agama nasihat. Untuk siapa? Ya, diantaranya antaranya untuk li'imatul muslimin wa 'ammatin, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Berikan nasihat. Ya. Sampaikan tidak mampu kita sendiri ya sampaikan kepada mungkin tokoh masyarakat ya atau perwakilan masyarakat sampaikan ya itulah perjuangan menyampaikan al haq tadi ya menyampaikan kebenaran tadi ya. dengan cara yang benar cara yang baik dengan aturan yang benar ya ini dilakukan kemudian perbanyak muhasabah nafs stigfar kembali kepada Allah demi Allah kenapa muncul pemimpin-pemimpin yang zalim yang hanya mementingkan tidak menunaikan tidak memperhatikan rakyatnya kena ulat tangan rakyatnya juga coba masing-masing introspeksi diri coba masing-masing dari rakyat ini ya perhatikan keluarga dan mendidik mereka mendidik mereka Biar jujur, takut kepada Allah. Berbuat adil. Dari sekarang, dari pendidikan ini kita tanamkan pada anak kita. Orang tua memperhatikan. Dalam jual-beli jujur. ya Tidak sogok menyogok, Tidak tipu menipu. Tinggalkan masjid atau tinggalkan riba dan masyid. Apa yang akan lahir? Masyarakat. Yang salihah. Ibu-ibu yang salihah. Orang tua ayah-ayah yang salih, yang taat, ramaikan masjid, akan lahir para yang salih. Maka akan lahir dari rahim-rahim ibu yang salih pembinaan. Dia tidak menipu, tidak menyogok, tidak zolim, tidak macam-macam. Ya, ya, Akan meninggalkan perbuatan masjid. Dia takut kepada Allah. Ya, Tidak dusta. Kenapa? Kenalah ada yang seperti itu. Nah sekarang ini masyarakat Hobi Ya Judi merajalela, Penipuan Khish Makan riba Waliyahzubillah Ilaman rahimallah Kecuali Rahimallah Tapi yang mendominasi Tak tanda seperti itu Menghalalkan sebagian segala cara Lihat solat kaum muslimin Mayoritas yang Masya Allah Masjid mereka Luas Masjidnya mega sekali berlomba-lomba membangun masjid tapi waktu solat subuh berapa yang hadir begitu masjid besar jami yang hadir hanya mungkin tidak lengkap satu sub mana mereka tapi takkan muncul masa-masa hampir mungkin masa pemilu itu mereka muncul itu Wabur semua berkeluar-keluar sebabhanallah anda diri anda tidak beres keluarga anda tidak beres ya isteri anda tidak berjirbab ya kan Anak anda tidak baca Quran, tidak diajarkan tosola, tidak akhlak mulia. Bagaimana akan lahir pemimpin yang soleh? Maka kata kalian sebagian ulama salaf, ya, amalukum amalukum. Pemimpin pemimpin kalian itu kata ulama salaf adalah cerminan dari amalan kalian. kemudian dalam sebagian ungkapan mereka juga mengatakan kama takunu yualla alaikum sebagaimana kondisi dan perihal ahwal kalian maka juga akan muncul pemimpin yang seperti itu akan memimpin kalian ya ini yang harus perhatikan oleh karena itu ya sabar dan berdoa mohon pada yang terbaik dan doakan pemimpin kalau, -kalau pemimpin baik insyaAllah masyarakatnya ikut kebaik sebaliknya juga kalau masyarakat baik insyaAllah lahir pemimpin yang baik Allah Maha Adil Allah Maha Bijaksana Ya Allah mengetahui Kalau menginginkan Allah inginkan Bisa Allah akan Memberikan kekuasaan seperti Dilahirkan Kepermukaan Bumi Ya Di zaman sekarang seperti Abu Bakar dan Umar Allah mampu Tapi hikmah Allah Ya sungguh tidak sesuai Dengan kondisi masyarakat Ya Kondisi masyarakat Yang telah jauh dari nilai-nilai kebenaran tadi Maka Bukan berarti kita memberikan nasihat Tapi kita memberikan nasihat Bukan berarti kita berpangku tangan Tapi menyampaikan nasihat dengan cara yang baik Dan mendoakan kebaikan bagi penguasa tersebut Nah, demikian Wallahu Wallahu'alam Mungkin pertanyaan ini ya, Jawabannya masih ada sebenarnya Untuk dalam diri saya Menyampaikan hal ini Tapi mudah-mudahan bisa mewakili yang ditanyakan tadi. Demikian para pemirsa rahimakumullah mohon maaf tidak bisa dilanjutkan. Insyaallah kita bersuara kembali pada kesempatan yang akan datang kajian yang sama. Berbapa Allah senantiasa menjaga kita menjaga para pemimpin dan membimbing mereka kepada kebaikan dan menjadikan kita orang-orang yang taat dalam kebaikan dan mendoakan kebaikan bagi para pemimpin dan penguasa kita. Demikian Allah alam wassallallahu sallam Nabi Nabi Muhammadi waala alaihi wasallam. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmat الله وبركاته